Hola, Mariona. Estem començant? Sí. Ah, hola, Mateo. Com estàs? Bon és dia. que, fort de micròfon, m'estava dient, tocaràs el piano? I dic, no sé, qui sap? Mira, ara el tocaré. Au, ja està, ja el tens. Per això havia ja estat engegat. Com estàs? Molt bé, i tu? Com has anat la setmana? És molt tranquil·la, la veritat. Molt tranquil·la, que sí. bé. Que bé, això és bo, també, Ai, de tant sí. en tant, no? Ja que no podo, ja, ja és no, molt ja tranquil·la. Ha, ja has acabat de podar. Clar. Va, dones l'entrada tu? Va. Va. No. És ah, la cançó. No, no, que més de dones l'entrada i ficó la cançó. Benvinguts a música vins i altres coses. Quina classe. A donar-vos entrevistes i després a la cançó. Oh. quina classe la Maria. Uh. Bé, Mariona, um, com estàs? Molt bé. Fantàstic, bueno, benvinguts i benvingudes a tots i totes, a, com ha dit la Mariona, música, vins i altres coses, esperem que us estigui agradant aquest podcast i recordar que podeu votar, podeu donar-nos cinc estrelles a Spotify, a iTunes, podeu on deixar els vostres comentaris, si, si, bueno, sigui on sigui que ens descobriu, deixeu-nos el vostre feedback perquè això ens ajudarà doncs, a, a oferir-vos tot allò que necessiteu, perquè Mariona, no et poden trobar? arroba Mariona Morral. Ah, això mateix, I això d'Instagram. I el teu celler, doncs, arroba celler Can, Can Morral. Morral. Ah, això mateix. l'Instagram trobareu, a Twitter, també teniu coses, sí. etc. Sí, sí, I jo sí. sóc en Mateu Pere Miquel, i a mi em podeu trobar, doncs, arroba Mateu Pere Miquel, <ríe> o si no la nostra empresa d'espectacles uh, és Color Music i la trobareu també a Instagram i a tot arreu. Doncs res, què has fet aquesta setmana, Mariona? Qui comença? Vols com volem fer? Com comença ho tu, va, va? comença tu. Sí, que deman? últimament no començo jo. Ah, sí? No, fem un dia cada un, no? però ja no ho ja no, ja no porto, ja no sé. Sí. Ah, va, comença tu. Espleo. Començo jo. Va. Doncs um, aquesta setmana he portat el cotxe a arreglar. Ah. Està bé. El clau. El... el, el, el ah, no. Qui, Ah, no, el clau de la roda. Sí. Um, no. Home, això no t'ho han arreglat? No, no, perquè no hi vaig caure. Oh, Saps allò que l'infles? L'infles i vas fent i fins que et tornes a Clar. saltar de casa. I llavors diràs... Oh. Sí, fins que vagi endorra i em, em, em quedi allà tirat. I t'ho de recordar jo? M'ho de recordar, oh. sí. Sí, sí, senyor, ah, és, és bo, és bo, però bueno, ho farem, ho farem, ho arreglarem. Em vaig portar a arreglar cotxe perquè de tant, de tant, el, el seient de darrere, crec que tu vas viure una experiència de poc, sí, sí te'n recordes, sí. Eh? estaves asseguda darrere i de cop vaig frenar i te'n vas sí. endavant, sí. què va passar, que, que l'enganxi del seient de darrere no enganxava del tot. No, no, més m'he sent al teu cap exacte de, bueno era el de la mar perquè era l'altre cantó però així sí. bueno el cap d'algun dels dos sí. i clar és molt perillós <ríe> si home, va home. viatgen allà i saps què passa que de tant tirar-lo endavant per posar el material ja, tècnic ja s'ha doncs gastat doncs s'ha gastat llavors portar al reclar i ara ja lliga bé i ja està molt bé tot bé um, què més la segona cosa que vaig fer aquesta setmana va ser que vaig fer un cafè vaig fer un cafè amb una noia Ai, què ja vol dir Què vol dir això? No, vam fer un cafè, jo, la Mar i una noia. Molt bé. Vam fer... vam conèixer una noia perquè estem buscant algú que ens ajudi a WeColor Music. Necessitem, ens falta temps, ens falta temps per fer-ho tot i llavors Clar, estem buscant un perfil que ens ajudi tot el tema també administratiu, organitzatiu de, de l'empresa. És una noia que, fa, que estudia ADE Uh, per tant suposo que sap de sap Clas temes, van anar molt bé Ella eh? noia so el maggalls i sí, catadora. I, i llavors que ens, també ens ajudi en, en la... vull dir que formi part la nostra filosofia a We Color Music més enllà de tenir unes tasques cadascú sinó doncs, que tothom pugui sumar en el projecte i que ens aporti a nivell de, de més específic com, escolta, necessito que facis un Excel que posi això i això i allà doncs, més enllà d'això doncs, que pugui formar part de les creacions que anem fent i que l'involucrem en els projectes i que doni la seu, el seu punt de Clar. vista no? és una noia també que bueno, aquesta noia es diu Carme i, i que també està involucrada en involucrada en, en el seu dia a dia doncs fa coses de cantar una coral i ha, ha tingut com tacte amb les arts escèniques diguem-ho així vale, en posa... aquesta més artística ah, i s'estudien pues, d'ADE i tot això doncs pues, pues, fantàstic, és el perfil can... que necessitem sí, perquè això dels papeleos és un xou eh? bueno. però un show que els grossos podríem fer un musical del papeleo el papeleo, eh? si tant no, l'administració és, és complicat I, i bueno, no només, ja et dic és, uh, entre tots ens un anem fent tot, eh? I llavors no, clar, aquesta clar. noia doncs, ens ajudarà no només clar. a fer això, sinó altres coses i a complementar tota aquesta tasca que cada vegada és més gran i, bueno, es, feixuc, es fa això. És horrible perquè sí. a casa també, allà al celler, t'has de dedicar molt temps a fer paper -leo. Te Té mare va estudiar AD, no? Sí. Té mare és d'aquest sí. perfil, molt sí, bé. Sí, sí, sí, però clar, li agrada molt més estar fora que no vas... Clar, li agrada però, final, més. Al final va estudiar això com... Clar. Per estudiar. Ja, i ja acabes Saps? fent... Bueno, però el bo de l'AD és que pots estar amb en molts sectors. És a dir, pots estar en, en molts llocs, has estudiat alguna genèric i clar, llavors clar. pots gestionar, liderar, portar una empresa del, sac, del sector que a tu t'agradi, en al fons. No? Sí. Vull dir, a la teva mare li agrada el vi? Pues, escolta, sí, sí. està el millor lloc del món. Que... No com tu i jo, específic. som específics. <ríe> <ríe> Nosaltres estem allà, molt... fem només una cosa. No? Però bueno. Pues està bé, també forma part de... Súper. Sí, no? Mol bé. Doncs vam fer això i llavors vam, vaig anar a jugar a bàsquet amb el Bernat Carreras. Jugà a bàsquet amb el Bernard Carreras. Sí, Bernard Carreras és un actor de Bruna Musical. Molt bé. Jugà a bàsquet, jugà a l'esfèric de Terrassa i vaig anar a passar la tarda, tio. Bueno, no, passar la tarda no, era al matí. A veure, res, una oreta o una mica més de fer tiros a les noves canastes de d'Ullestrell. Allà al pati. Brutal. I hi ha la xarxa. Hi havia xarxa, una només. N'han posat una, l'altra no, i em diràs... Però vols dir que no algú la treta? Val 5 euros una xarxa. Ja, però potser algú l'ha treta, si hi ha una llet i l' Treure de xarxa um, has de ser molt alt. O vale. una escala. O tenir una escala, o pujar a colli bé, vale, es pot fer, sí. Amb quines ganes, t'ho diràs. Però bueno, hi ha molta gent mm, així. De... Sí, aquests, aquesta gent, aquests pencos. L'altre dia, mira, vols fort. una xafarderia d'Ullestrella l'altre dia? Va, va, va. Mira, què estava sopant amb els meus amics al casal. Uh -huh. I veiem un cotxe parat a la carretera amb els warnings uh -huh. i els vidres de darrere rebentats. Uh -huh. Què en dius? I vam, vam anar cap allà a preguntar-li la dona què havia passat. Ah, hi havia una dona dins? No, estava fora el cotxe. Li vam anar a preguntar si necessitava ajuda. I ens va dir que se li havia perdut cotxe, havia anat a, a, a trucar a un bar d'aquell costat també, però perquè no tenia el mòbil, perquè li vinguessin a buscar el cotxe la grua. Uh -huh. I quan va tornar es va trobar els vidres rebentats. Hòstia. Què dius? A sant de què? Posa el mateix amb la xarxa. Mare de Déu, és que hi gent, a mi també em van rebentar el vidre en un pàrquing a Barcelona, que s'entén, dius. Bueno, un pàrquing s'entén, fixa't, eh? estem normalitzant les, yeah, yeah. les atracos, eh? Un pàrquing allà a Barcelona, allà... Bueno, allà... Quin pàrquing era? Bueno, pels oients, és allà al port, el port de, allà a de Colón. Bueno, per allà hi ha sí. un pàrquing d'aquests... Subterrani, eh? Sí, i vaig tornar, res, vaig gastar una hora amb un acte que feien... I el vidre rebentat. I, per, i al costat hi havia un porc, saps? Ah. i estava ben saps què passa? que el meu tenia els, els vidres tín, té els vidres tintats de darrere i això, això confon, do, eh? dona a entendre ah, que exacte. portes un maletín amb 5 milions d'euros ja, saps? clar, clar, clar, Llavors, clar, clar. jo que cada dia vaig amb un maletín amb 5 <ríe> milions d'euros al cotxe i el deixo al cotxe mentre vaig a fer un acte a clar, classe de el Colón lloc, tí, clar, el pues, pues, els, els lladres que són molt intel·ligents <ríe> pensen entrarem i aquest seat Ibiza eh? li rebentarem els vides perquè porta un malet dintre. Així, així pensa la gent eh, d'aquest calibre. Ah, clar, um, bé. Bueno. Bé, i doncs, doncs bé, bueno, esperem que aquesta noia s'hagi pogut arreglar, que no li hagi passat res, que no l'hagin robat els 5 milions sí, és que tenia sí. que el llestrell també són també així d'intel·ligents. un catget, Sí. Què més he fet? Um, vaig fer una calçotada amb la meva família, una altra. Eh? Molt bé. Toma, ja vas de calçotada en sí, calçotada i dir-me que m'hi toca. Va eh? estar molt bé. I hem, fet, hem, hem fet una entrada al blog de We Color Music. WeColorMusic. Si en teu a wecolormusic.com blog, hem iniciat aquesta, aquesta pàgina de blog, que us informarem de, de cosetes, i que he fet una entrada que es diu Quina microfonia utilitzem als espectacles de teatre musical? Si entreu allà doncs podreu conèixer ah, una mica més. Tot el tipus de microfonia, perquè és un um, món. És un show. un xou, eh? M'ho va, el Marto, el Marto, el nostre tècnic, el nostre cap tècnic, ens va ajudar recapitulant totes les... O sigui, recopilant tota la informació, microfonia de, de diadema que es posa a la galta, la del front, la de l'orella, mm, no sé és què. Un show, és un xou, sí, i el de, del so? Eh, és aquella cosa, l'altre dia ho parlàvem amb la mar, que um, tu fas... O sigui, els tècnics ho fan bé, però de cop falla. Saps? O sigui, tothom ho fa bé, però allò falla Me caso amb l'hòstia, saps? Què dir? Per què falla? Exacte I no saben yeah. I no ho saben, és màgia yeah, És que és o sigui... superxungo, tio no, no, si hauria de funcionar, diuen, diuen. Hauria de Ui, funcionar, hauria la de funcionar, seu, funcionar clar, Però la no qüestió però... és que no va saps? Llavors és una d'aquelles coses que penso A veure, què està passant? M'estan prenent el pèl um, Hi ha algú que no en sap prou Del que està fent, o realment és que és màgia negra És que és màgia, ja, és ja, ja, ja, ja, ja Al·lucino, t'ho juro, eh? eh? T'ho juro, ells, els tècnics i tècniques, ens diuen no, no, és que això, si ho fas així, enxufes aquest cable, pretes aquest botó, ha de sonar el micro. Vale, I doncs, no. Arriba el dia, i un dia va un dia no. És ja. com, com pot ser? En fi. Doncs hem fet una entrada al blog de, de tipus de microfonia per l'espectacle musical, si entreu. Repeteixo, wecolormusic.com blog, o si no, a la web també trobareu la pestanyeta. I està molt bé, allà vaig aniré actualitzant, d'acord? ¿vale? Molt bé. I llavors, fins aquí, aquesta setmana, mogudeta, i us porto el terme musical d'avui, és uh, eolian, Aeolian eolian, en anglès, que seria eòlia en català i que, forma, vale. i que és l'escala eòlia o el modo, el moda eòlic. I és que a liceu, a l'aula de música, com que hi ha professors estrangers parlant en castellà i ara tinc un, un pintor del cap, <laughs> no. moda eòlic, que és el sisè grau de l'escala major. El sisè grau de l'escala major... Sapés? Eh, si vas comptant, do, re, mi, fa, sol, la, si... El la és el sis, per tant, és el sisè grau. Llavors, la eòlica també és l'escala menor natural. Això és, és, són nomenclatures, eh? L'escala menor de tota la vida sí, bueno. és lo mateix que l'escala eòlica, d'acord? ¿vale? Ja està. Quan et diguin escala eòlica o modo eòlic, eh, menor, triste, d'acord? ¿vale? I llavors, per què és el sisè grau? Perquè és el la. I el, el la de l'escala major... És eh, ni més ni menys que el, el mode menor relatiu al, al do. Tots els modes majors tenen un relatiu menor i el la és el relatiu de, de do major. Ja sé que estàs ficant una cara de cromos, no, no, que... però és que, és que mira què he pensat, ho explicaràs bé i, i no teniràs per les no, rames. O sigui, segur que ho estàs no, explicant molt bé. Va, no, no ho aconsegueixo, perquè resumit, què és el mode eòlic? El mode menor. Vale, però jo necessito saber qui és un vale. món menós. Per què es diu... Eh, vale, clar, aquí està la cosa, per això em costa tant explicar. Perquè es diu eòlic? Sí, L'he tirat molt enrere perquè jo entenc. Hem d'anar als primitius. <laughs> a l'època m'ha de dir el canto gregoriano, que fet ve d'aquí. Eh? Per què es diu eòlic? Eòlia. Perquè és una regió de Grècia. Eòlia, no, Eòlia és una regió de Grècia. Vale? Vale. I, i, i, I resumint, és això. He llegit això. I um, allà era molt popular aquest mode. Vale. Cantar i tocar i fer cançons amb aquest mode era vale. molt popular. I per això es creu que l'escala eòlica porta aquest nom per això. Que no té res a veure amb el vent. Perquè tothom dirà... Eòlic, és l'energia eòlica. Vent. Ah, uau, Pf, no hi havia caigut gens jo ara. Eh, ah, no, doncs pues, no. pues, uh, jo penso, quina relació hi ha? Doncs pues no les he sapigut trobar, no ho sé. Doncs pues l'escala eòlica és l'escala menor i els molins de vent <laughs> és energia eòlica i no em diguis I per és què. és una altra teva. I alguna cosa tindrà a veure... O sigui, pues perquè aquest, aquest nom ve de la Grècia, ja ho mirarem, a veure què... però jo t'ho juro que he buscat i no he trobat res, però la relació eh? musical, yeah. música del viento, no, <laughs> no l'he <'hi> trobat. <laughs> Llavors, si tu toques l'escala, si tu toques les notes blanques del piano començant per l'A, sí. això és una escala eòlica. Ah, d'acord. Vale. Que és ni més ni menys que l'escala menor vale. de l'A. Ja sí està, que ja, és, no, que és trist. ja no... És eh, que sona trist. Sí. Tornem-hi, a veure què és trist. Clar, és que és tristó perquè Ai, els graus, no? És que... Perdona, però el sagador comença així, eh? Ah, sí? L'himne és, és menor perquè és una derrota, és, és trist, és així. Ja, ja, ja. Llavors s'alegra el tema, eh? Ja s'alegra, però. Comença amb el fa. Uh, ara no recordo. No, perdó, amb do, Llavors comença el, el tercer grau del menor. Sí. És com el mateix motiu al principi però ja és com major. Mi, ah, ja és major. Ja començant perdó, ja és major. És, és més major. Però que sapigueu, oients i Mariona, que l'himne de Nacional Catalunya és un fucking escala menor... Tristada. Que és culturalment <ríe> tristada. I et diré una cosa, els, les Nadales catalanes mm? són en puto menor, la majoria. També, és un tristes, però què vol dir això? Bueno, no molt. Ara, ara ho dic per dir, ja farem una anàlisi quan I arribi sí, el Nadal. Sí, però el, el 25 de desembre... No, no, no, no, no, no, no. això és menor yeah. com una casa de pagès <laughs> és tristot, tio i en canvi els Yankees sí. Jingle Bell, Jingle yeah, Bell, jingle yeah, yeah, bell. Yeah, yeah, o sigui, és super happy per què? perquè tenim una cultura, un bagatge musical històric que ens fa cantar amb aquest tipus i, yeah. i per què? perquè, perquè som, un, som un poble reprimit, tio I, i, i, és així. I, i és així i anem cantant tristos per la vida I, i... Sort que nosaltres hi posem alegria. Però això, eh? passa, això passa a Escòcia, també. Eh? Jo, quan vaig estar estudiant sí. a Escòcia, també deien, feien referència a la seva cultura per ser un poble oprimit i tal. I tal mm. que bueno, entre, eh, Són com comentaris i guinyos, però que tenen certa part de raó. No? Quan diuen ja. el agua", eh, quan el riu suena... Com es diu la dita que aquella? Hosti. Si el riu suena, a guayaba? Pot ser, sí. Vale. sí. Doncs que diguin en una cultura que que que és tristota per tota la història que ha tingut, pues, té la seva part de, so, de lògica. No? So, I, um, I els yanquis pues, són happy tots. Tenen cançons happy tots. L'escala pentatònica és tota happy. La pentatònica Recordes ens agrada, la, la pentatònica. La pentatònica. Té, la, ens agrada, ens agrada. Culturalment, totes aquestes cançons que et diré que venen d'Irlanda moldes i de tot aquest folclòric... Eh, és molt diferent, lo folclòric americà i lo folclòric mediterrani tendeixen a unes... I segur, segur, jo no posaria la mà foc, eh? No soc musicòleg. <ríe> Eh, musicòleg estudiats. existeix, musicòleg. Home, a les MOOC hi ha... Ja, jo conec moltes, molts companys i companyes que han estudiat musicologia. I, I són musicòlegs. La musicologia... Ara podré la pot però ja m'informaré. Estudia, doncs, el que és amb... Bueno, moltes coses estudia, però jo diria que està relacionat doncs, també amb la història, d'on ve, d'on surt aquell tipus de patró de musical, aquella harmonia, per què s'utilitzava allò aquella època, wow. com afecta socialment la música. Bé, bueno, és l'estudi no? De, de la música en la societat, potser. No ho sé. So bueno, bueno, clar, clar, té sentit. Vull dir interessant. Us, us ho... Necessari. Sí, mira, jo m'ho ara sí. la setmana que ve fer ah, una mica de què és la musicologia. I, i hòstia, m'agradaria molt entrevistar algú... Musicòleg. Un musicòleg que ens expliqués algú així amb resum. Un flipa la paraula. Musicòleg. Musicòleg. Musicologia. És com, musicòleg, wow. poso, com un psicòleg. Sí, un sí, sí, sí, no? però no m'he sentit mai, vés? Perfecte. <laughs> Um, pots ja estar amb l'escala Eòlia i la musicologia, que ja ho parlarem més endavant, us deixo, i que Mariona ens expliqui una mica què ha fet aquesta setmana vale, i... doncs, Venga, va. Pues ja et dic la meva setmaneta molt tranquil·la eh? vale, fantàstic. molt tranquil·la mira, primer de tot vaig estar etiquetant perquè bueno, perquè o si sigui, normalment nosaltres embotellem uh -huh. vale? però etiquetem mentre o sigui a comanda que em diguéssim, més o menys Vale, perquè tenim, clar, poc magatzem, poc espai. Llavors tampoc ho podem tenir tot amb caixes, que ocupen el doble. Vale. Llavors ho magatzemem amb les ampolles sense vestimenta, o sigui, el vi dins l'ampolla. Vale, sense que etiquetar. Ocupa, sí, I que ocupa molt poc espai. O sigui, menys espai que si estigués amb caixes i etiquetat, ja, que en diguem. D'acord, vale. perfecte. I, I està etiquetant. I etiquetes a mà, manualment? Com a ho Abans etiquetar fer? manualment. Allà com ho feies, no? Perquè et vaig veure un dia ficant una etiqueta Y más de Uquinar, quina... Quina elegància, o sigui. Bueno, sí. clar, és que després d'a etiquetar-ne, no ja, sé, guantes ja. mil i ja fa? tens la mà trencada. Però he de dir, Però... persones que ens esteu escoltant, que veure la Mariona Morral etiquetant una ampolla de vi uh, manualment és com... Bueno, és doncs com allò que surt a la tele que, que hi ha la roda de muntatge d'un cotxe, que ho tenen tan mecanitzat bueno, que és increïble que fiquen un clau i... Posar-hi pues sí, amb l'etiqueta, no? Mare de Déu, una cosa, virtuosisme. Sí, sí, sí. Bueno, clar, perquè part, cada tipus de vi, cada referència, té la seva etiqueta. O sigui, no, no tots són iguals, llavors. Cada, cada ampolla té la seva? O cada tipus de vi? Cada tipus de vi, no, no cada ampolla. Ah, o sigui, vale. cada ampolla vi em referia a cada vi diferent, saps? Vale, vale. cada marc, o sigui, la Quica cada... té una etiqueta, el Quico, ca... aquestes dues s'assemblen, però el no de... teatre en té una altra, vale, vale. No, més, difa... no, més complicada. No, no, vale. no separeu les ampolles, allò com... No, no, no, no. com peces de motor? No, no, no. no. Van... Les d'escomus, per exemple, sí que tenen una cosa diferent. Uh -huh. Que quan les desgorgem, que és el que vaig dir que treus el llevat mort de la segona fermentació dins l'ampolla uh -huh. sí? quan les desgorgem les etiquetem val? i llavors si en fas aquell dia en has desgorjat, m'ho invento 200 centes, vale? pues doncs totes aquestes porten un lot d'aquell dia llavors has de marcar etiqueta per etiqueta aquell lot, les d'escriure doncs pues jo què sé, m'ho invento eh? 22 de juny del 2022 Vale. Vale, llavors, un altre dia pues, tornaràs a canviar el lot i tornaràs a etiquetar, aquest, o sigui, escriure mm, aquest vale. lot. Molt bé. Però, bueno, perquè cada referència té el seu, el seu tema. Llavors, això vaig estar etiquetant i perquè, posant l'acre. Perdó, aquest sorollet que sentiu... Ai, que se sent, eh? Et, és, és, la, és la Mariona que va fent nyigo-nyigo amb la cadira, eh? Que ja t'hi queda, seran, ja estan quieta. tirant uns pets aquí. No, no pets. <laughs> pets. nyigo Vale, vale. Segueix, segueix. I llavors vaig estar lacrant, també... A l'acran. L'acran. L'acran. L'acran. Què vol dir, això? És posar l'acre a les ampolles. Va o sigui, a dalt de tot. Explica'ns. És a dir, a la boca de l'ampolla, uh -huh. on el tap de suro. Uh -huh. En comptes de posar-hi la càpsula convencional, normal que coneixem, que s'ha de treure amb, el, amb un ganivet, que s'ha de tallar. Sí, allò... Vale? Va, que s'ha de abans, tallar sempre per sota del relleu. Abans d'obrir. Sí, abans de per sota del, per sota del relleu, ojo, audiència, que el 75% de vosaltres ho estareu fent malament, m'incloc. O sigui, per sota del voltonet aquell... Exacte. Hòstia, per vale. sota, no per punto. sobre. Eh? Tallar per sota. I per favor, no em traieu la càpsula per obrir-la, perquè molta gent el que fa és agafar la càpsula i la tiba cap amunt i la treu tota. Que és l'etiquetatge jaquet. vols sí. dir tu? Sí, vale. la càpsula de dalt. Vale, i, que, coll. I que queda el coll descobert, descobert verd, verd o del color que sigui transparent. Bueno, sí, del color de l'ampolla. Que es veu al suro. Exacte. Jo tinc ampolles així, però ja ho faig expressament. Però hi ha ampolles de vi i ja a cellers que el, el seu, la seva imatge de l'ampolla és doncs, amb la seva càpsula, la seva etiqueta... Clar, clar. Però llavors hi ha gent que agafa la càpsula pues això, i la tiba, I dius, diré, no, que el celler diré... s'ha gastat aquí temps i diners perquè tu puguis tenir aquesta ampolla ben maca, eh? Posem... tallar per sota. Et diré que és culpa vostra. Oh! Perquè no fiqueu una línia corta per aquí, com fan els, els tomàquets, ah! saps? Jo quan compro un tomàquet em diu abré fàcil per aquí, corta... I em surt un símbol de tisores. I un tomàquet? Diu, Uns brics de tomàquet. Ah! Uf! Un bric. Vale. Bé, bueno, és que, clar, ella no fa servir brics de tomàquet perquè té un tomàquet, un tomàquet a casa, una saps? tomaquera, fot tota la Thermomix, i l'issos el que jo compro al súper, ¿vale? però la gent normal, que no tenim un hort, que a vegades, de tant en tant, comprem un bric de tomàquet, posa, a fàcil, per aquí, i, i, i diu tomàquet, diu una salsa de, de carbassa, que ja sé que no compres mai, crema de carbassa amb bric. Només bueno, faltaria... Sí, bueno. jo, compro, jo la compro, eh? però ecològica. Guaita, si és bona. No? Clar, clar. Doncs ah, pues això. La culpa pues és, és vostra? No, perquè llavors perd elegància, perd... Clar, clar, ja entenc. No, no pots, no. És, és de mercadona, llavors. <laughs> és, de, és de mercadona, no? Anar un vi amb unes tisuretes per dir... Clar, tu, no. Tonto, que tens que tallar per aquí, perquè si no, tots els diners que he invertit en l'etiqueta... No, però saps? Però com, bueno. com es diu el, aquest etiquetatge del coll? càpsula. Càpsula, càpsula. Interessant. I la lacra... I el lacra és això, uh, com un sinònim a la càpsula. El lacra és seria cera de oh ¿vale? de color, sogueu que has vist, de fet, al anfiteatre de Vinyalches que tenen, de ah, color vermell meravellós. i tronjes, el que porta Nadal de tot, a dalt del tap. Sí, que és això, agafem unes ulletes per depilar, cera, o sigui, per fundre la cera per depilar. Uh -huh. Ajà. el mateix, però amb lacre, i llavors suquem l'ampolla, la girem i s'asseca i ja està. Perquè vas a fer un omuna, vidi. Guau, quin seu això, vaig estar està la crànietica tant. Molt bé. també vaig um... ai què vaig fer tenia la punta de la llengua eh? això, van venir a fer-me fotos van venir a fer-me fotos, sí, modelo del vino modelo, mon pare, ma mare i, I ah. la tina, la gossa però per, per la per web, la pàgina web sí. molt bé, doncs tenim ganes de veure aquesta web que, sí, sí, que tu sí, vas sí, dir sí, que era sí. canmorral.com sí. però és can ah, sí i ho vaig buscar ah. i un dels, un dels dominis no m'anava Vale, imaginem's lo que soy jo d'informàtica. Eh? Redirigiu o algo, però, s'ha que també el teniu el domini, però redirigiu perquè no no vanava. Està vale. vale, eh, Està bé perquè trobareu tots els productes, podeu comprar, mm -hmm. tot proveu perquè és molt guai i de veniu, veniu a Camorral i, i descobriu que és Por molt és molt xulo. Molt xulo, molt xulo, I si voleu, doncs, us fem una experiència musical Home. perquè n'hem fet moltes és visita de les vinyes, mm -hmm. de Molí cata de vins i olis i tot tipus dels seus productes, mm -hmm. tot el que fan ells, i llavors un concert amb un autor, autora, amb, amb música original, sempre. We Color Music sempre apostem per la música original a, dels nostres espectacles, d'acord? Vale? Clar. Vull dir, això que quedi clar. Eh, que sempre sí, sí. té un punt afegit. Doncs pues molt bé, Mariona, escolta, jo et porto una sorpresa avui. Una sorpresa? Et porto una sorpresa perquè és com una secció. He afegit de cop... Avui, avui és, és especial perquè afegim una secció. I que és... La, la revista Estrell. Ara, una música diferent per la secció vale? Però i què hem d'explicar en aquesta I Jo ara agafaré aquesta revista Estrell Perquè cada trimestre porten la revista d'Ullestrell De lo que ha passat al trimestre I fullejarem a veure què ha passat I ho comentarem, perquè els dos som d'Ullestrell i, I això, ¿vale? et sembla bé? Va Comencem Va nou èxit de la desena Fira de l'Oli d'Ollestrell perfecte, tu vas estar a la Fira de l'Oli sí. me'n perquè teníem bolo i no vas venir eh? perfecte, Lo primer és lo primer ves noi, de <laughs> qui guanyo el negoci és el primer, clar que sí um, doncs escolta uh, perfecte, diu que amb un èxit doncs, ja està, passem pàgina passem pàgina, <laughs> sí, és molt llarga aquesta revista eh? és molt llarga, però anirem molt ràpid farem <laughs> S'incorpora la dinamitzadora sociocultural. Perfecte, hi havia una plaça de, soci... de dinamitzadora, dinamitzadora, dinamitzadora sociocultural i ja està. Qui és? Ho podem saber qui? Es diu Laura, no Li sé què. Li desitgem sort i encerts. Vale, Laura, no sé què. Uh... I es diu Ullestrell. Ah, sí? Hòstia, no. I sempre va haver apostat per la cultura. I tant, clar que sí, de fet és un espai, és, és una persona, crec, eh? crec una plaça pública que gestiona tot el, els espais culturals, diguem-ho, com el casal, no? sí, el teatre, sí. el, el progrés, diu aquí, uh -huh. eh, etc Bueno, no llegeixo més, qui tingui més dubtes, eh, ajuntament d'Ullestrella, arroba... Ullestrella, arroba, ajuntament... no sé, busqueu... Ajuntament d'Ullestrella. Puncat, exacte. Um, eh, això ja està aprovat definitivament el pressupost del 22. Perfecte. Ah, aquest m'interessa molt. Mira, finalitzat el Parc de la Bassa. Aquests parcs, l'altre dia ho vam mirar amb la Mar, aquesta revista. Parc de la Bassa? Quin parc sí. és aquest de la Bassa? Ah, que la Mariana està més fora aquí, eh? És aquest... Eh, mira, hi ha unes fotos... Són uns parcs infantils. Ah, però això és davant de l'escola. és es diu Parc de la Bassa. Pues Des de quan? Doncs pues no ho sé, mira. I també el... obres al parc de, del Serra Vella, plaça del Serra Vella. Aquests parcs que estan fent, he de mm. dir que són fantásticos. No no Brutal. Són espectaculars. Són de fusta, ecològics... Sí, ojalà, jo he tingut aquests parcs, yeah, és que això és el que... Vas fent gran i vas pensant, ara no, ara, yeah, yeah. ara no, sempre, però amb tot, eh? Ja, yeah, yeah. una nova llei, yeah, o sigui, yeah, no? tindràs un fill, eh? T'agafaràs una baixa de quatre mesos i quan ja el nen tingui cinc mesos, trauran la llei que la baixa serà de 6 Ja. Yeah. Ah, molt bé, molt bé, ara, no? I així, la vida, yeah, bueno. I anar fent, no? oi? Sí, sí, I com més anys fas, més. I, I jo, encara que tinc 31, i encara, mira, però de uns anys encara ho diré més. Ullestrella augmenta en un 200% els expedients per a la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en habitatges unifamiliars al municipi Molt, molt interessant això Sí a Casa meva també en tinc De plaques solar? Sí Jo no. I abastim tota l'energia al celler i tot amb les plaques pues molt, Brutal ah, És perfecte que, i hem de, de mirar cap a la sostenibilitat no, mateixa. això ho trobo meravellós, però jo tenia entès que s'havia de pagar un impost és Que crec que ara hi ha més ajuts i crec que està més regularitzat és això. jo tenia un company que era com molt rebelde molt anarquista això, i deia que hi havia un impost del sol, del sol solar mm -hmm. no del sol de terra sinó l'impost de no sé si és veritat o no, però que havies de pagar per, per tenir plaques solars com un impost de la llum solar sí, sí, solar. Jo això havia sentit, eh en seriu, sí. i prou molt fort. Ja, yeah, ja. Yeah. És com eh d'aparar respirar o lo Un fi, dia, un dia en Bandiga, que, que van, no me recordo quin ni quan, ni on, que algú va, um, com es diu, registrar el sol com a acció. I han coses d'aquestes tronadís. No ah, semblar. Tronadíssima. Eh? O sigui. Bonic, i trossos d'espai i coses. Un plen. Utró vabolós. Ha, però... ha una dona, tinc llegit que hi ha una dona eh, que va registrar el crit de Tarzan. Què? I que pues, pues va pagar, li van haver de pagar un pastizal, es veu? No, o el van canviar després. La però... gent té moltes idees. La gent que no sap fortíssim. què fer. O sigui, perdoneu, eh, però jo no tinc temps de pensar aquestes coses. O sigui, tinc tanta fe, vull dir, no ho sé, que ja m'està bé tenir feina, però, però que m'ocupo treballant bé, legal, Clar. honest, humil, i, i, llavors, i endavant. I, pam. I després hi ha aquests que dius, però tio, que no has trobat real la vida? Bueno, no sé, em fi negra jo amb això. Uh, passem pàgina per aquí passem pàgina, que això està bé test d'antígens per al personal de la comunitat educativa molt bé, fantàstic això ja, ja va de bajón, esperem ai eh? sisplau uh, nit de l'esportista vam fer, molt bé la nit de l'esportista, sempre està bé doncs... ah, hi ha una cosa que m'interessa molt que vaig fullejar ahir quarta edició del festival del curtmetratge ras i curt escolta't què et dic ara vale. que el proper edició em presento Ai. la propera edició em presento al curtmetratge i, i potser et gravo tu vinc allà al cellar ah, sí, i fem un curt però ens però... presentem els dos però tu ets molt youtuber, m'encanta fer vídeos sí, a mi m'encanta per al... però jo, jo sóc una patata <laughs> bueno, doncs mira, ja que has dit això anem a resumir, jo et filmaré collim patates <laughs> ficaré una música, underscoring farem una pe hi ha bases eh? o sigui, et presents i et diuen ha de dir el vídeo ha de tractar de no sé què i ha de fer de no sé quants i ha d'aparèixer no sé quants. quantos és que si no, i llavors el més comprar, original doncs de guanyar i la, el millor curt categoria adult se'l van portar un curt que es deia Cientos de Intentos de Laia Serra de Sant Ferm collons quin cognom jo em queixo de llarg eh? Però, Serra de Sant <laughs> Ferm pues molt bé, felicitats Escolta, i aquí tenim últim ja per acabar, mm. d'acord? A la cursa del bolet, que aquesta no et prometo tant que la faci, la propera edició. Hostia, pues sí, esport, Sí, vaig a correr però no faig bolets, tio, és una hora, eh? Pff, bueno, no corrent és és menys, és menys de fer aquí, flipa, eh? Primer classificat general masculí. Bueno, no, aquest no el l'legiré perquè 20 minuts, tío. 20, 20 minuts, és el que vaig, és lo que corro jo cada dia que vaig a corra i dono la I volta no a la botiga de l'estre. Vull dir, vaig, vaig per allà, darrere, giro allà on viu a Montserpuig. Puig sí. i torno pel camí de la burra, es diu allò? Camí de la... Camí de la burra? No sé ara. Un caminet que li diuen no sé com. Vale. I, i surto parar allà al Frankfurt, a l'Ajuntament, davant de Batna, a casa d'Eva. Sí. Segueixo vall, on aparqueu el cotxe. Sí. Pel camí, que ara hi ha una placa que és del Parc Natural de Montserrat. sí. I segueixo allà i vaig per per, aquella, per aquells revolts... Que hi ha una casa allà, jo no sé de qui és. Cada vegada que passo em borden els gossos... Oi, oi, ja, dels gossos que ho porten molt. Però és una casa que em fliba. O sigui, tu n'has vistes a Montserrat serrat i escolta, és meravellós. Total, uh, que jo fai 20 minuts i faig que això. Bé. Imagina't el bolet, que és una hora caminant. Estan locos, aquestes... Ah, el gent. camí de la mula, abans. Ah, això, no de la burra, no, de la mula. De la això. mula. Ara estava pensant per quin camí estaves anant. Camí de la mula, bueno, quasi. Camí de la mula local masculí, que és el David Huark. Felicitats, que ho va fer en 21 minuts, 37. Toia. Hosti, aquest tio deu ser un... catxes. I el local femení, la Laia Garcia amb 31 minuts, 56. Bravo. Jo... jo... Mm. Bueno, me infundeixen tots, eh? <ríe> perquè tu ets músic mateix. Jo clar, jo... Tu, sou... tu toca. Ja està. I tu, de nhi do l'esport que fas, perquè has d'aixecar molts pesos, eh, sovint, i has d'acabar fort. Sí, però fort. resistència no en tinc. Vale. No tens o sigui, càrdio, tinc... tens no. múscul. sí. Bueno, evidentment, tampoc estic per tot aquí ara, eh? però... Bueno, jo t'he vist, puj... vist muntant escenografies i, Déu-n'hi-do, eh? fots, fots feina, eh? fots feina. I llavors tenim aquí dos partits polítics que diuen la seva. Uh, només llegirem el titular, Esquerra Republicana, diu dos anys de pandèmia. Vale? Ja està, si us ho voleu llegir, revista Val. de Ullestrell. I el Junts Ullestrell no rotuna la mat que penso que és un d'allò d'alta tensió, que volen sí. instal·lar per guió i estrell i que estan en contra, tothom està en contra això. S'ha de conèixer... Pares una empresa privada. S'ha de conèixer els beneficis i els contras. jo sempre ho dic. Jo no, jo no em posiciono de moment, perquè no sé ni de què va ni de què... És una empresa privada. I què? Bueno, no passa res. Si porta coses bones pel poble estarà bé. Si no, no. No portarà res. No ho vaya, tu? Crec, estàs informada? Vaya, no, crec que m'ho estic comentant una mica. Ah, vaja, això veus? El Vox Populi aquest de, de... No, l'AMAT ah, està pues no, pues no, pues no, pues Hòstia, vale, potser Però sí no que... Però no ens hem informat, No ens hem informat, jo no puc jutjar. No podem opinar. No podem opinar. Així que, re, moltíssim... Eh, vols dir alguna cosa més? No. Estàs, estàs servit, eh? Sí. Jo també. Re, la setmana que ve us portaré allò de la musicologia, sí, vale? sí, i tu sí. porta'ns alguna cosa que ens interessi, va. Que, això de l'acre. Això de l'acre. I t'ho he explicat, això de l'acre. Això l'acre deixem deixeu-nos els vostres comentaris, perquè què voleu que la Mariona us expliqui. Clar. Vale? Del món del BB, mira que és gran el món del vi sí. perquè pues li heu de donar idea, és pobre, perquè És es que jo, la partió no, és tot molt normal, jo, Molt normal, però sí. per la gent de fora ens, ens interessa molt. Vaya ja pensaria, ja Va, i si ens deixen comentaris, doncs, farem cas no als vostres millor, comentaris. I tant. Moltíssimes gràcies. Molt bé, Mateu, a tu. Ens veiem la setmana que ve. Ah, Una abraçada, Adéu. Adéu, adéu.